er I, uh, yes. I lige starten. ja. Yeah. Yeah. Og der vil vi egentlig gerne have så meget ind som muligt like, fra like, folk. Ja, så kan og så kan vi se, er der noget, der går igen, som folk fortæller om. Ja, Men nu kommer vi ind til... Vi har jo i gang med det med at snakke om historisk samfund for Skivormegn, og vi hører, at du formand for foreningen. Hvordan er du øh, altså selv øh, kommet ind i foreningen, det havde du snakket nok, at ja, det Vi har blevet opfordret af, af den tidligere arkivare, ja. øh, som jo var byens første øh, arkivare tilbage fra 60'erne. Ja. Ja. Nej, ja. dybt ja. ja. Så du, du har også en særlig interesse her for, for skiveområdet. Og det var derfor, Jamen det, øh, det, det det har jeg da. Jeg ja, har ja, i mit voksne liv, der har jeg boet her siden 66, så det er jo mange år. Ja, ja. Jeg har vundet Og så har jeg også være benyttet af at skifte biblioteket også altså i den sammenhæng. Jeg altså... har bestemt, ja, det er, at der er en tid, jeg har set bøger. Det er ja. trods det der hvor det meste viden det står. Det er jo ikke som, at, at så meget digitaliseret. Er der noget særligt inden for, øh, som du synes, der sådan, har været en sådan, altså, er, for og mig, som er øh, som, altså Har du, du snakket om, at du skrev nogle artikler tidligere? Ja, antologi, altså og, jeg kan nævne, at Niels øh, Mortensen satte sig jo for, ja, det er 2005, ja. Ja, ja. i hvert fald begyndelsen af, af det her, ved, det satte han sig øh, for, at lave en skivehistorie. Den er i 3 vinde, 1500 sider cirka. Ja. Æh, og der er der mere øh, af vores bestyrelsesmedlemmer, som har skrevet artikler uden ja. for eksempel, som I kender. Og jeg ved, han har skrevet en dag. Jeg har også sådan øh, ja, en, som er Hansen ud fra Jens. Hun har jo skrevet øh, Um, ja, området, det, hun er, hun, er, hun er, er virkelig vidende om det område, okay. men altså, vi har, har flere af os selv skrevet øh, i, øh, Det eneste krav, Niels stillede til de andre agentører, det er jo, at de må skrive dig i vildt, men det skal bare være rigtigt. Ja. <laughs> men, så har vi altså ham øh, som ja, en meget dygtig redaktør, ja. som også er... Hjælp lige for hver enkelt med os om at pege på at pege kilder osv., som, ja, som man måske kan se, at, at vi ikke har gjort så meget ud af. Ja, ah, okay. Og, men, altså, den, den har, jeg været med, har jeg været med i, og så har jeg da også skrevet flere artikler i, i skrivebogen gennem årene. Ja. Har der været det særlige årtier, som du synes, der har været interessant at skrive om? altså er det, 1800-tallet, eller i slutningen af 1900 -tallet. altså... Mm. Nej, 1900-tallet, den, den sidste, jeg har skrevet, det var en uh, dikterpræst, i begyndelsen af 1700-tallet, helt fra, okay. fra starten. Okay, det, ja, det er, den, er tilbage, Han ja. har lavet nogle, nogle dejlige beskrivelser, synes jeg. Ja. Jeg har lige set, at få se se gang af, hvordan det så ud her, det, det synes jeg er interessant. Ja, hvordan, ud, det er, der er ja. for, som... For 300 år siden, det er, det er jo spændende. Ja, det er rigtig spændende. Ja. Og præst i 25 år. Nå, no, nå. No. Ja. Ja, I dag til sidst, vi skulle have et universitet i Jylland, og det skulle ligge i Viborg, og han skulle kunne være rektor. Ja, <laughs> nå, okay. okay. <laughs> ja, det er det jeg første århus. Ja. <laughs> der var 100 år mig. Ja, ja. Det til, men der, ja, der opererede han så til sidste. Så der det, han med. Okay, Men det er, han, æh, for det, det er så det han vi har. Og så skal du skrive ud på sprut, på om. Det der projekt, der var i forbindelse med sprutprocessen. Okay. Det det får bare for en derom par Så det er ja, ja det det spænder vidt, hvad, hvad du skriver om. Ja. Det kan. Ja. Du laver ja. så sådan en lille spring her og du ved godt, der med i gang med at lave en her hjemmeside her, som skal fungere som sådan en lille appetitvækker for Ja. For, for, for skives øh, interesseret, i folk er interesseret i det. Men, øhm, men vi kan ikke gå i dybden med det hele. Nej. Øhm, hvis du nu skulle fremhæve eller anbefale nogle historier eller begivenheder, som du synes var interessante at kunne være på den her hjemmeside. Øh, hvad ja, du så jeg vil jeg sige, at du skal være færdig i unge, det er min erfaring fra for. Det tid, så besættelsestiden, mm. ja. øh, øh, den er interessant. Ja. Vi har et lille museum, som jeg selv i gang at nogle af de folk, vi er på kasserne herude. Der hedder museum museum de 5 år. Okay. Er det ude på skive -Kassar? Nej, det ligger det, faktisk er meget ringende. Det er klart, det er og jeg har tidligere lavet mange, ikke mange flere interviewer med de ledende friskæmpere, som stadigvæk var nogle meget gamle fyre, da jeg ja. var på dem. De havde det med at mødes ude på hotellet Hilsa og fra gang. så havde man åbret øh, på, at øh, sådan en evlige industrisabotage, øh, det skulle vedtumes meget, for at øh, besættelsesmagten skulle have for meget fokus på området. Til. Og jeg var jo, øh, der har jeg haft det med ude i de gamle chefer der, der blev overlevet, at jeg ja, ja, ja, havde ja. syv, syv, der, der døde. Ja. Så noget af det interesserer jo klart. Øh, ja. I, de, de... Var der syv fra modstandsbevægelsen, der døde under? Ja, der ja. omkom. Ja, vi har et mistene synes, det ja. siger, no, okay. der er ikke den, den er der, der er jo der er til ære for den. Okay, men det er jo også, når øh, øh, der er en i op, eller byger det også? Det er, det tror jeg, der måske er lidt det samme gruppe, men de vil så hedder den vigtigste modstandsmand, vi har jo set, det er jo øh, en toller, der hedder Anton Jensen. Han var ledkastingschef for, for hele hvad det, Jylland, og blev fremhævet fra, fra Engelsk side som den dygtigste ledkastingschef, han havde i hele Europa. Okay. I ikke i familie? Nej, men han bedt min far om, at han måtte tage navnet. Ah, okay! Og han har et del navn. navnet. Ah. Og, Jamen, det, det, bliver ja, det, det, det, det er en lang historie. Det det lyder eller spændende. Det skal jeg ikke men... det, vi er stadigvæk ved, hvad, hvad der kunne interessere ja. øh, de unge. Altså, det prøver ikke nødvendigvis at være de unge. Altså, hvis du skulle være mænd. Hvis du bare kunne sige, hvad se. du synes, der er det mest spændende. Ja, så meget. ud, øh, Vi skulle bare trække nogle, et par historier ja, men, øh, ud. Til, at, altså, altså, jeg, jeg synes, det, jeg, jeg synes generelt, det mest spændende det er at få mennesker til at fortælle om det idéer, hvad har de sat i gang, altså hvilke virksomheder har vi her, og hvor længe øh, har de klaret sig, og det er de her artikler, vi, øh, vi øh, fisker efter hele tiden, ja, ja. Ja, altså vi er for eksempel ude efter at finde, finde ud af, om vi kan få nogen til at skrive ud om, om møbelindustrien, og ja. øh, vi prøver at se, om vi kan få nogen til at skrive om landbrugsomslægning øh, inden for de, de sidste øh, 50 år. Og det er lidt... og det, det, sådan, sådan prøver vi at, at, at, at fliske forfatter, ja. som, som vi tror, at der øh, øh, ved, om det ja, Altså, det er jo ikke sådan uh, direkte ansvar, det er, at hele bestyrelsen betragter sig hjemme sig som redaktion, men det er Niels og så Uden Kems, der er vores redaktører. Og okay. den vi selvfølgelig Ja ja, man ja, selvfølgelig. Ja. ja, ja, Men er der sådan en virksomhed, du kunne sige, du synes, der var rigtig spændende, at vi kiggede på? Øh, er der en, der sådan går langt tilbage i tiden? Eller? Noget særligt for skiveegninger. Et eller andet, ja. Så hvis du vi holder fast ved, ved selvstændigheder, så, så var, var sådan en virksomhed som Gyro, som ikke er der mere nu. De øh, videreudviklede sig dygtigt og lavede for eksempel under krigen. Der satsede de meget på altså de, de landbrugsmaskiner, vi var ah, okay. meget kendt for, og for den her uh, for eksempel, som var en helt ah. ny udvikling til landbrug. Ah. Men det, altså under for eksempel, så lavede de uh, det, udstyr til termogramming. Til det er jo nødvendigt, som ah, man siger, dengang gerne ja. ja, det. Og ja. de udviklede <tøk> de her til gasgenerator, som jeg kan huske, at nogle biler. Altså der fyret, man jo sådan. Uh, uh, man kunne ikke få vandsin jo. Så, så, så, så fyret, man uh, Aj, med, altså ja. den, den kunne da for eksempel være interessant. Hvad har Og så, de, de har jo hører uh, det uh, som, det som eksempel af sammer for børn på børste på Ja, men vi var nede set i fredag faktisk. Nej, jo, det har ja, set det. Ja. At der tror man så, at engagere børn ved, at de skal prøve at lave det. Hvor, hvor det er, det ved jeg ikke, men, men det er en gammel skive virksomhed. Men vi har jo mange virksomheder, og de kommer og går. Ja. Og vi har initiativer, i folk jeg laver op i, i Nordstallingen, der har vi ventilation. De, de klarer sig vældig godt startede. Altså det, det var i virkelig på dem. De to vejere, der var en af de gamle herrgårdere af Bøstergaard. De havde tilbage i 70'erne kæmpe masse hønseri deroppe, så kunne de jo arbejde med, med ventilation og den slags Det De har de meget velfølgelig på begge kunder. Vi kan lave en af vores største virksomheder, der er intern, som de var oh, ja. Nå, det den her, det var jeg ikke engang klar over. Nej, det er altså det er to forskellige ting. Den, den der ligger oppe ved øh, ved ja. øh, er øh, startet af øh, de her råder i Østergaard og er over for Østergaard. No. Det er det er en en en, en dygtig virksomhed. Hvad ja. ja. tidligere snakket om, op der med? at Det var meget det personlige, at der var, var interesseret, der med hvordan det var den gang sådan jo, men det er jo mange forskellige personer, som, som øh, jeg finder interessant. Altså, hvad, hvad er det for nogen, der, der sat noget i gang i byen? Mm -hmm. ja. Og til så har vi en for vedhavn, der ved Gyro, øh, som vi har været ansat for i mange år, der har været tilskabende spændende på Hvordan var arbejdspladsen? Mm -hmm. øh, det er... Ja, så hyklinger ikke nu der ned og bliver brugt til kontor i dag, no, no. så altså, den øh, i det. Ja. Ja. ja. Nu kan vi tænkte på, hvis du nu skulle lave noget fra omkring øh, lige i starten af 1900 tallet der er en eller øh, noget noget interessant. Jeg lige der omkring. Start, start for, for 100 år siden. Ja, for 100 år siden, ja. Måske for 100 år siden, øh. og der er noget sådan en dengang, der kunne være interessant. jeg prøve. Hvis man nu skulle forestille sig hjemmesiden, hvordan den skulle se ud. Ja, øh, ja. Øh, ja. Så, ja. Det, det, der har jo øh, altid været... Øh, det er et gange landbrugsområde. Øh, Sallingskyster øh, har jo haft studieopdrift i hundredvis af år, fordi der er nogle gode strandninger de kan gå på med Alle de gårne, K og så videre, alt det ligger rundt derledes. Uh, de var jo eksportører uh, af hvad hedder det, uh, det uh, kvæg, ah, som rentlig ikke ligger ja. Og uh, okay. så, så har vi det. så altså følge industrien, ja. uh, landbruget. Det har jo været at der har været meget dygtig til uh, uh, slagteri uh, i byen. Desværre det? Uh, ja, det er brændt ned. Samling, ja, det det, det er prægt, ja. Men, men som så altså udgik. Men det, det har altid været og mange uh, personer har kæmpet for, uh, for det. Kan jeg nævne, altså, altså, al, al, Der er jeg for eksempel også interesseret for vores gamle og ja. ja. Deres uh, indsats for at holde i gang er det mest berømte, vi har, det er jo Basel Hvorfor vente på at se, hvad det var i 1910, Frank eller hvad det er? Nej, det er rigtigt. lidt længere frem, altså okay. han var minister i, i 30'erne. Okay, Der kan det i hvert fald komme om. Men han er da uh, en, en stor personlighed. Uh. Sådan uh. en som Havgård herude har vi jo interesseret os for os radikale har jo haft en vis indflydelse og har blandt andet der så vist tilbage, nu er den eneste der er tilbage. Det Men det er altså, hvad skulle man starte med at virksomheden? det I Vi kunne jo kaste over og også. Ja, ja. Okay. Og den, der var også sagt for der parti havde jo en. Den ældste, det, det, er, det er, nej, det er faktisk den konservative skive avis, okay. som startede tilbage i 1860. Og så, så har der været en... Øh, ja, så kommer Skive Folkeblad som, som den næste. Øh, og jamen, de, de er med, der, der havde vi ført også en meget øh, betydelig. bliver så senere redaktør, og han laver meget og meget i gang her i byen. en sjov historie ude af en Ja, så altså han, han er... Jeg bare spørge en lille, han kan... Ja, sagt, Ja, ja, ja. Han, ja. Om, han kan flitte ting derfrem. Om, ja. Tænk på, hvis du nu skulle nævne et, et par bygninger af et skive by, som du synes, der var interessant at jo fat i. Hvad, ja. hvad skulle så være, hvis man skulle jo fat i det? Altså, så ville jeg jo sige, uh, først og fremmest, uh, vores videlande, uh, altså i hele sælgingen, der har vi jo mange øh, kirker, der er bygget der fra 11-1200 Det er jo spændende, det er det ældste vi har. Ja. Æh, og Der kigger man i Øh, fordi kalkmalerierne blev fundet. Ja. Altså en tilsvarende kirke blev revet ned op i nykøb, nævnt ja. som et eksempel. Æh, fordi man skulle have en større kirke. Og, og der er det også, at den nye kirke, der er bestemt også spændende og klar bevaringsværdig, altså den, den blev bekostet af øh, apoteker. Øh, hvad hedder det? Nordmors. Han uh, havde der dernede, hvor der er. Jamen, det er rigtigt. Ja, det, det, det hvor fastighedlovet ja. ligger, ja. ligger i dag. Ja. Men uh, altså, udover kirkerne, så vil jeg selvfølgelig også hovedgårdene. Uh, Og skal det være i, uh, i, i skive, som ender, at uh, Kravsholm uh, er meget uh, interessant. Specielt ja. også for helt moderne byggeri. Der er jo, altså, de, de driver jo en, en, en, en skole, altså selve bygningen der, altså hovedbygningen på Krebsholm er jo fra 1560, så det er jo en af de få gamle bygninger, vi ja. har. Men øh, det er jo meget interessant ja. med, med, med øh, at altså, man har jo et værnsomspændende netværk øh, på, på Krebsholm for den designer, øh, Altså, det de er sådan en slags forskole. Højskolen er en slags forskole til, hvor de unge de kan finde ud af, hvad, hvad de er til. Ja. Så det uh, de er design, som er det store emne for dem ja, ja. Og der har de f.eks. en gæste. De bruger meget der. De har ikke ja. så mange ansat selv fra hele verden. Ja, Og de har en gæstebolig. Den er tegnet af en, øh, en derude meget kendt øh, japansk arkitekt. I skal, I skal se den, der ligger der nede ved havnen. Der, okay. der er sådan en bade i gulvet. ja. Og vi kan lige forbi dernede, men ja, øh, vi skal da lige ned og... Ja, Og der er så, øh, det sidste med det er der hvor de gamle afsbygninger lå til Grabsholm, øh, til øh, der, der er en uh, kalifornisk arkitekt, også uh, anset derovre i, i det område, som Finsten, der hedder Finsten, øh, har øh, forbindelse med. Han har bygget det i helt øh, egenstemt, så det, det er sådan noget, som er, altså, det er en, en fantastisk ramme, fordi studerende kan arbejde i store modeller øh, derinde, og, og det kan ses fra alle sider gennem de glasvægge og sådan noget. Altså det, det er, er spændende, at man har både et, gang, et rigtig gang til hus dernede, og så har man, øh, laver man noget, noget helt nyt og spændende, men øh, ligesom, lader lad tingene hænge lidt sammen, ja. at, at det ligger de rigtige steder. Det er jo svært at få lov til at bygge ud til kysten, ja. <laughs> det kan man ikke lige få, men, men de kan gøre det dernede, fordi de er... Jeg synes det er dygtigt. Og der er, synes, er også nogen, der rigtig står til. Ja, men det er jo ikke den gamle grundskole højskole og sådan videre. Nej, Ej, men altså, det var er, er ikke pen. Så... Nej, nej, nej, nej, der har altid været højskolen nede. Der var det også det for 100 år siden. Nej, nej øh, ja, der var det faktisk. Der var også... lige nøjagtigt. Okay, hvor du, du startede. Okay. Altså, den det bliver afhør øh, øh, som øh, som hovedgår eller herregård, hvad det. i øh, 1907. Og så kommer højskolen der. Okay, så der er der. det Så kommer ja. højskolen der. Æ, ja, men uh, så når vi er ved det, så skal vi så gå videre til en anden bygning, som vores forening arbejder for at tilskynde politikerne til at bevare. Det er et gammelt skivehus, ja. uh, hvis jeg set den. Ja. Det har vi gjort, når vi har der er jo nedsat en, uh, et udvalg, som skal prøve at se, om den kan bevares. Ja. Og der har vi flere bestyrelsesmedlemmer siden, plus Nils og så ja. uh, Morgensen, Øh, og øh, sådan et indslag for, for, for at lave sådan nogle ansøgninger til, det, det, vi gerne vil, det er jo at for den tilbage den, ja. ja, den gangede øh, i Benningsværk, og så det er nogen, der har kaldt for palæet, altså den 1800-tals ja. øh, som, som forskellige øh, velstående folk har, har boet i, for eksempel overlæger og den slags. Ja. Okay. Øh, i, øh, Altså, de, de, de to, vi vil gerne have og er at lave til turistkontor. Og der så skal det rives ned foran, og det vil sige, at der er gode parkeringsmuligheder, hvis vi synes, det er tiders øh, idé ja. at øh, få det lavet. Det prøver vi så igennem vores virke. Nelsenland ja. i den skivebog, der lige er kommet, der, er, der, er lave, der skal laves en redegørelse, når man søger for ja. øh, i, i er Hele projektet, det er jo dyrt. Det koster yeah, 38 yeah. millioner eller sådan noget. Yeah, yeah. uh, og da uh, hvad hedder det? Han, han er Niels til tilfødslysøningen der uh, skrev en uh, historisk stor og hovedparten er den, den, den uh, det, det er det den første artikel vi har i skrivebogen. på. Ja, uh, ja for... Ja, det er, ja. Altså, der er der er sket siden, at det var ét sprog ja. øh, til er i to Ja, det. Og så går den her anden, så til det tidspunkt. Ja. også de selvfølgelig med selv, altså de de nye går for dem fra Danmark eller som af Okay. Det er sådan en familiegeneration. Ja, ja. det. Men det er for meget hotelkapacitet i ja, byen. Ja, så, så det er nette havn, det er jo meget bedre, og det foretrækker folk gør i dag. Ja. Så, de ville også slippe af med det, men de vil jo nok okay, heller ikke gøre det helt, når man færdig Så de tre ting, jeg hørte sige med de der, bygninger der som om de kunne være for så siden, Det var de to kirker så er det ja. kapseln. Og så er det, ja. det uh, skihus. Ja, kan jeg nævne som eksempel. Ja. ja. Øhm, men på så, så, så, så, så hele vores område, der uh, mener vi selvfølgelig også, at, at alle hovedgårds uh, vigtigste bygning, hovedbygninger der, at de bør bevares. Eskær, Kås, uh, Født, og ja. så uden for Skiv, og ja. Ja. Øhm, Men det, det er selvfølgelig også men, Men vi arbejder uh, i det hele taget, igen tilskynde de erklære politikere, fordi de er alt sammen, det er altså noget, der koster penge, ja. øh, til at prøve øh, at lave en udvidelse af det kommune -atlas, som er lavet fra den gamle skiveby by og øh, den gamle skive kommune. Det er jo jo at de bevinder, det bliver ændret der Er det med gaderne? Som, så i, Nej, ja, det går ud på at pege på bevaringsværdige bygninger, og også bevaringsværdige landskaber. Ja, ja. Øh, for, for Og der er så noget som det her med Ganske hus. det er jo et led ja. øh, i, i det, vi man Det viser jo, at den hele fredning, øh, det, det, det var der jo ikke, det var ikke a, a, det var, af ikke Det er derfor det hele, det i spil. Ja. Og, øh, men øh, øh, vi, vi synes, at øh, det kommune er et man byder penge til i det. At, at prøve at, at, at, at, at få det udarbejde for at pege på, hvad man synes, der er bevægen. Ja. Og hvad kan da sige, at vi har. Vi får ja. Han noget med, med de gader, og det gør noget, at han, han går rundt og, og har lidt af det på hjemmesiden måske. der er en sin balance. Og han, øh, han, han sat byens første industriområde i gang, øh, ude i den øh, vestlige del af byen, bygget de gaderne derude og, øh, hvad det? bygget byens første elektricitetsværk, det er jo er det det? er 100 år siden. 100 Han døde ja, midt i det hele, øh, og det, går, det, det var vi, jeg ved åkeres gode ven. Øh, han er og også været noget af foreningen, kunne jeg høre, så altså, historisk samfundet tilbage dengang gang i for, starten. Ja, vil jeg lide, okay, for Ja, år, ja. Stykke, men, uh, det er jo godt lige. Okay, for overhørs, Men det at bevange, er stadig vigtigt at bevæge de bygninger, vi sidder. Ja, ja, og, og arbejder på. Så det kan jo et spændende stykke ja. industrihistorie, man, man, man satte i gang. Det er det, det. er, måske lidt løgnet, det er jo derført, først allerførst, hvor måske det i Vestergade, Men det var så, der var det for det noget industri der, så det, er det, er det, var det der, der var, det her ah. og, og, og, ah. ah, der der var flere små industrier i i, i vestergade så, så er det altså økoner, som igen er en af de her personer jeg søger efter også, Den var der, der kom med en, en, en, en masse gode planer og idéer, og fik ja. dem rent der, der, der har man bygget så altså et kvarter op på og så en som Karl Hansen der, som jeg, jeg, jeg nævnte før den gamle radiatør. Ja. Så er nogle rigtige værdsætter. Ja. Det er værdsætter. Ja. Det er det, det, det uh, som vi også godt kan, kan appellere lidt til, der er der det til at arbejde prøver, Ja, at Sæt, gang, Så, i det, sæt gang i tingene, ja. Det er jo ja. standerende i provinsen, jo, Ja, det er det. det er, det er jo et generelt problem, jo, Ja, det er det. Bare. Er der er egentlig kommet nogen løsning på det her med skivehus? Eller er det stadigvæk... Er det, det, ja, det oppe i byrådet, er. eller hvad, hvad sker der med, med det her? Der er ikke... Der er ikke noget konkret i det, men jeg tror... <coughs> altså... Jeg er stand, ja. så bliver det nok fuldt op af andre sponsorer. Det er Realdania, de, de satser sig på. Det bliver reddet, tror du? I, i første omgang. Det kan jeg ikke sige, på. Nej, jeg er ikke. Jeg er <laughs> Men, lidt så altså, tvinger har, der, alt, Altså formanden for, for den gruppe, der undersøger det er, øh, ja, det er Paulia Christensen, altså, som sidder i, som øh, udgangsformand, øh, ja. i, øh, Han ja, har driver et uh, trykkeri øh, ude i Rødhuset, og, og han, han udtaler sig hele tiden positivt øh, om det. Men altså, vi prøver også fra et ja. historisk samfund ja. at, at, at promovere det skub til, altså, ja, det var det det var det, der var interessant at fremhæve på den her hjemmeside, i med sig, vi gang med at lave, at fremhæve skivehus lidt nu her og for noget andet, for at ligesom at vise Ja, noget, at jeg... altså det, er jo, det var en af muligheder ja. at, at, at, at gøre det. Og men, at, altså, det. Jeg, jeg skal absolut ikke se, at jeg at, at jeg har noget, nogen løsning ja. på det, sådan vi har Nej, nej, det var bare, fordi jeg ikke ja. vidste, hvordan det nej, står og, med Nej, det. Men, uh, men altså, tromanden, hvor det ikke, uh, jeg synes, at han, han udtaler sig hvert fald positivt. Nå, det at vi at, at, at de øh, Det var han meget, meget glad for, og han synes endelig, vi skulle give det omtale og sådan noget ja. tekst, det tror jeg, at det... Ja. ja, så kan det være, at vi kan hjælpe lidt på det, hvis ja. vi tager det med. Ja, ja, ja. ja. det er, altså, synes I ikke selv, det var være flot med det turistkontor, jo, det kunne være alt øh, vi det ligger jo på centralen. Ja, det men det er måske ikke alt, det synes mange, er så mange nu, de gerne have posthuset. Det er da også et af de meget kedelige pletter her i byen, i 19. år og skøjtebanen, det er Så Det kan jeg ikke forstå, at de ikke kan lave noget bedre. Der, der må være nogen, der har nogen, der nogen, der nogen betydeligt bedre idéer end ja. de Det er maskinslæbende sten, de har stillet mig. Ja, ja, <laughs> er springer jeg lige i det med det med Jeppe Auk her. Ja, altså historisk samfund er jo dem, der har startet øh, hele interessen for, for det historiske luft for, for, for foreningsplan. Og det gjorde de i, i 1908, og øh, de havde to formål. Det ene det var at forbygge et museum, det blev ret hurtigt overtaget af museumsforeningen, som at det var deres sag at gøre det det er en lang historie. Det så det, de det andet. de havde øh, stillet sig i udsigt, det var at skrive historiske artikler. Om, altså lokale historiske artikler om, om egen her. Det hele taget at øh, prøve at øh, gøre noget ud af det. Vi gør jo det i skrivebogen hvert år, at vi gør opmærksom på, hvis der er nogen, der har skrevet lokale historiske ting og se form af af større værker, af bøger og den slags ting, det fører jo værst flere år nogle ting til. Sådan at, at det er jo ikke bare vores ordbog, der er nej, nej. historie, det er af mange andre, der giver gode bidrag. Så det var vi give helt Men altså, igen, 100 år har historisk samfund så udgivet den her så kaldte på, øh, som er en lokalhistorisk en af de første redaktører, vi havde gennem øh, 16 år, det er jo Jævle her. Mm. Han blev lidt små fornærmet, da han ikke var med, øh, øh, øh, var blevet indtaget i den kreds, der skulle, øh, skulle øh, sætte det i gang, med så stemte ind hjemme så kom der. her. Ja. Og han var en øh, meget. Øh, Altså, han kasserede raskligt væk, øh, man skrev sig øh, fra andre, hvis øh, han mente, at de ikke var, havde tilstrækkelig kvalitet. Okay. Øh, men, og han skrev derved selv den ene gang efter den anden, og Jemoke var selv en dygtig øh, amatørhistoriker men han havde en god hjælper, og det var hans søn, mm. Nødvendri Bredendal, nemlig Svend Åkær. Svend Åkær, der har, altså det, det der bog, vi har, har udgivet som en af skivebøderne, det, det er, vi udgav jo for nogle år siden, en biografi om Jeppe Åkær. Ja. Øhm, og den, øh, der, der, der, der har vores forfatteren kant med her på byen, han har, Han regnede sammen, at Hjelv Åkær, som jo var, var meget på besøg i København, slår det et af vinteren, han har siddet sammenlagt fra ære, hvad han regnede ud til, i hvert fald 15 år, hvis du må regne ud, sådan i 8 timers arbejdsdag på øh, Danssarkivet og på Rigsarkivet. Hans søn, han var jo først, da han sagde, var, der ja, er jeg brugte, Jeg tror simpelthen, at sønnen kan ikke komme, kommet. Det har du set herfra. Ja. Øh, og så kommer øh, for komme med f.eks. og så at her, her er en god historie. Og Jævels artikler, de er typisk, sådan han er meget lojal over for den originale tekst, man ser. Og så kan han jo ikke lade være med at komme med sin øh, politiske agitation. Øh, ja. Hvad nu sker, og så bare at hører, hvor galt det er, og så er hans kommentar den er til sidst, men det er klart adskilt. Okay, så derfor så ja, det er æh, æh, æh, æh, det er meget troværdigt, ja. det er det, man kan læse, og, og det, det er jo, hvad hedder det, 1500-tals-historie, 1600 tallets historie fra, fra en her, som virkelig ja. på den måde, ja. æh, beriget vores øh, skrift, ja. gennem, gennem uh, rigtig mange år. Det er hekse, for jeg ved ikke hvad. Nå det har også været her på skiveegnen, eller hvad? Ja og Nå, var det. Og indlanden på synes der på på gang der, der sad jo en af de Nå jo ja, det, det var der måske noget svært i så. Ja. Det der, det lyder da spændende. Ja, men det er jo der måde ikke, fordi jeg er ikke helt procentlig i øjeblikket. Jeg er ikke som Niels-cirkel, sådan det gav altid. Nej, <lødekæren> Ej, nej, det kan der være, det er noget, vi ham om. Ja, det kan I spørge ham om. Det er en vildhistorie, der startede dernede, og det er ekseriet. Det kan I overhovedet spørge Niels om, fordi det, det ved han godt. Det ved han noget om. Okay. Og så var, for overtor, der var det der var dengang. Ja, ja. Jeppe, han er i det hele taget en ens en helt stor person. Ja, ja. Og jeg er fuld af beundring for det flotte arbejde, de laver den her jenle, se derude. Der er så mange frivillige mennesker, der viser rundt derude, og de er dygtige til at vise rundt, og de laver det ene arrangement efter det andet med dygtige unge kunstnere her fra Danmark. Ja. Æh, med sangeaftener, og særligt, hvor de møder hårdvastere. Der er altså i laden, der I skal se til de arrangementer, når, når der kommer en eller anden ny øh, gruppe, øh, som godt kan bruge Jeppe Aukær til, til et eller andet. Ja. De møder op. de elsker selv, at det elsker selv, selvom han kritiserer bønderne. Ja, ja. <laughs> og, og, og der, ja. det er også lige i starten af 1900-tallet, og 1910 gange. Ja, han købte jo Jendle i, uh, i uh, 1908 eller 1909, eller hvad der omkring. Men Ovens altså, er den, den er jo helt fra 1902. Men, uh, uh, og uh, han virke, den er fra begyndelsen af 1902. Så I er næsten nødt til lige at nævne ham, om ikke han så i en Lige, ja, lige også, at, fordi der, der var det jo også, at, at de laver. Jeg kan have sådan en smuk historie jeg har læst for nylig øh, Han er jo gode vinder. Øh, blandt andet, hvad det? Øh, mm. øh, fra Ture Larsen og fra Frederik. Og så var der jo gendelefeste og den gang der kom der jo altså op til flere tusind mennesker ja. til de der, øh, og der var altid fast en litterær taler ja. og en politisk taler, der var inviteret. Ja. Ja. Og et år, der var det hans gode ventør Larsen, og han var så mødt aften øh, i forvejen, og Nana og Jeb og han og måske hans kone, de, øh, de startede, at have det hyggeligt med god mad og vin og så videre og det bliver langt ud på de små timer og Jeppe han spurgt flere gange at du har jo lovet mig et nyt dikt en sang til øh, øh, at lægge ind i din taske i morgen han skulle holde den lille til. Ah. Er det ikke skive, det vi de det her taler her? Altså nej, nej, det er ikke rigtigt. Det er okay, okay. For det var, okay. Okay. Ja. til, til Astrofy og så videre. Ah, okay. altså, det, ja, det, det, det er jo og det, det, det er jo om sommeren, altså nogle varme dage. Ja. Og så skulle uh, og starten, så Nej, han, han har ikke fået lavet den sang. Du lovede det skal du gøre. Så endelig, i den dejlige sommeraften, øh, så øh, bryder han op og går over for at sove på sin svanlige gæsteplads over i møllen. Altså det er, de her, han købte sådan en gang, mølle, der bliver nedlagt på det tidspunkt. Det. Og der, der, der holdt gæsterne til, øh, til og der skulle Tøger Larsen så Og og så næste... Så går de over ham, og af de hjælper, en måske. Og se, hvordan det går med taleren, Og han snakker så ja. stadigvæk. Men under hans seng, der ligger Danmark, Du blunder den lyse nat. Nej. Og hvis I læser den, ja. så er. Det er simpelthen hele stemningen, bare for det lille gåtur derovre for Spistuen og så over til Møllen. Det er ikke gang nogen, du prøver skridt. har han... Øh, hvad hedder det? Og Danmark nu blunder den lyse nat bag ved min scene, når jeg så, Og kød, kød i skov og krat. Det ja, er så det siger Gustav Sang. Ja, det er så hå hå som man det Nej, med. Ja, det er det uh, Hvad hedder det? jo eh uh, Vesterhavet og kattegat synger imod de bukker. Altså, sig noget som sang, som sang med eh det sidste Mm. sagt og som sang med bukker ah, eller sådan her, og det er ligesom at hele Danmark der, de vokker ligesom i ja, en, med en pæring, ligesom ja. de barn, ja. øh, og til de næste vers, det giver simpelthen bare, altså hvis I kigger øh, ud over landskabet, eller næste, så så er det er plads. Det giver meningligt. Det, det, det synes jeg, nej, det er afsluttet ja. ikke noget I skal ja, Nej, nej, det var en god historie. Ja. Ja. Jeg tænkte på, øh, nu nu vil vi snakke om evoka og den tid derude, men du skal nævne en anden person ud af J.P. Åkvær, som du synes, der har haft betydning, og som tænkte der for 100 år siden. Ja. Hvem, hvem skulle I så ja, fremhæve? Så, så, så, så skulle I jo fremhæve Øjegård, øh, han der lavede han, han det nye uh, uh, boligkvarterskibet. Ja. Okay, det var det. Jeg kan så være i tviv, om I skal, ikke også kan tage, tage Karl Hansen med, som, som jeg har nævnt for Ja. <trykning> det, det, det jeg måske ikke helt færdigt, men altså, det er jo for at se på den måde, at vi sådan en centerier, hvor almindelige mennesker har råd til at betale for at få deres eller, der sagt, dødssyge datter øh, eller søn, vi kirkegården og rundt omkring så så er der jo gravet tilbage fordi de unge mennesker, som døde, som luer af den forvandlede sygdom, der er tuberkulosen. De er at og de var blevet betalt det. fik han bygget, og det, det er jo en ganske flot ja. igen. Ja. Øhm, til nu er jeg i af en fjerdedel af den pris, som det kostede, f.eks. på Vejlescenteret. Det er jo sådan for de rige, at det noget. Så det er der, synes jeg, noget af ja. det. Det er et Prøv at springe over i, i noget andet nu her, og det, det handler om... Øh, om, og, og, og, nej, det, om det, det handler om, om målgrupper, og det handler lidt om, øh, altså, hvilken aldersgruppe, vil du der interesserer sig mest fra lokals historier? Og, og, og, og, og, og, og hvor gammel er du skriden alder på? Jeg tror ikke, der er nogen så, Jeg vil sige, at hvis udgivelsen vil have videre imod det vi taler om. Ja. Altså det vil sige industri. Så leger de sten eller folk eller noget. Dem, altså de, de er med i at lave ja, en eget ind i Borgården derude, eller hvad nu. Det, det er meget vigtigt, at, at man engagerer øh, aktivt i, øh, og, og, og det bliver altså, at altså Børnemuseet tager ned, der, der, der prøver de jo i høj grad at, at, at, at se, det, det er sådan, vi skal gøre. Så bliver, så, så bliver de også interesseret i, altså, hvordan var dengang om vores bedsteforældre var, eller ja. måske endda oldeforældre, eller noget, at, at, at man finder det. Så, så det, det mener jeg, at skolen er vigtig i sin historieundervisning til at uh, tage lokale eksempler fra historien. Ja. Hvis du nu skulle lave den her hjemmeside, øhm, og du skulle sige en gruppe som du tænkte, at dem her vil du prøve at ramme, altså man har hjemmesiden, altså hvis du nu skulle sidde og lave som en lokaliseret, hvis du står i ja, vores fødder, ja. vil du så prøve at ramme de ældre, eller vil du prøve at ramme nogle yngre? eller hvordan vil du, hvis det nu er dig, hvis du er i vores sko for eksempel? Altså, jeg, jeg vil jo mene at det skulle være hjemmeside, det skulle være et oplysning hvor kan man få hjælp. Jeg, jeg mener altid, at det skal starte med, med han har ikke levet som klog, for det er blevet han først, og jeg havde ikke her. Altså, hvis der er en eller anden ting, man interesserer sig for selv, ja. det, er ja, det er udgangspunkt som, som, som vil være optaget Hvor kan Hvorfor? man så søge hjælp? Ja. Og ja, okay. den har jeg peget på øh, arkiverne, ja, selvfølgelig peget på museerne også. Ja. Øh, jamen, der er der jo ja, jeg har vist ikke for at nævnt det endnu, men jeg noterede mig lige her, at, øh, der findes faktisk også en historisk forening, den er ret her på en, en formand for den ene, det er Jensen, der var ude i live. Ja. Altså det mener jeg hjemmesiden, den skulle have nogle, nogle oplysninger om, altså hvorfor kan man få hjælp, hvis nu man... Ja. Ja. men man, man vil uh, interessere sig for en eller anden ting her. Okay, okay. Ja, men, jeg, jeg mener ikke sådan, at vi skal gå ud for det, det er det er mange ting, ja. der er den enkelt interesseret for ja. det. er herligt, når vi får for det gange færdig kvarter i byen, at ja. få en eller anden til at fortælle om sin barndomme der, det, det, det gør vi. Det er hans udgangspunkt. Ja. Det er det, han kan huske godt. Ja. Jeg vil han gerne vide lidt mere ja. øh, øh, om, om det der. Det, det, den måske jeg snakker forskelligt, men der, der er der altid nogle, det er mest ældre mennesker, der ringer op, og ja, men de er ved at skrive øh, om deres øh, familie og, og, og slægter, sådan, øh, og, og kan de få øh, hjælp til det her. Den, der er jo lige fra en gruppe, jeg tror jeg, den sidste jeg har hørt om, det er en herude i øh, Hvidebjerg, så er de Selvfølgelig så, så kan jeg henvise dem, at vi har altså, andre artikler, jamen passer det med det, jeg det er ikke særlig interessant bare at skrive at oldemor var født i det så det er brunt det så man man skal have en historie. det ja. er en ja. god historie? Er en historie. Ja. Ja. Ja, den var jeg. ja, ja. lige <laughs> præcis. Ja. Ja. Og, og, og der kan man så måske ikke lige pege på fra dernede, men så pege på, på nogen der ind samtidig bygger derude. Ja, så noget Ja, Det Vi har da også øh, med stor glæde øh, så altså gymnasiet, som er no nogle af lærerne der, som, som er blevet interesseret er, i, der har skrevet om det. Der for eksempel ved øh, et der hans kone var borgmester til i byen. Øh, han har skrevet så gennem om Socialdemokratiets ja. historie. Den, den, den vinkel kan det jo også være. Ja, ja. Man tænker på, øhm, når man nu skal skrive, nu er vi i gang med, den her, med det her hjemmeside her, og det er jo ikke helt lige meget, hvordan man skriver til tekstmæssigt, til, om man skriver til unge, eller man skriver til ældre. Ja, det så var jo, altså, hvem det adresserer de ja, sig til. Ja, hvem du, det adresserer sig til? til øh, hvem tror du, at vi skulle adressere sig til? Hvem tror du, vi vil fange flest med? Og det jeg synes, det er den største udfordring, det vil være at tage almindelige voksne mennesker, men de, de, de, de har jo travlt med deres, selvfølgelig, men ja. der er det, som vi også har peget på, så er vi meget glade for, både at tro på, at det er et bedre arbejde, men navnligt for i gang selv. Hvad så hvis du siger almindelige voksne, så siger at, at du starter med et fri mark. Vil du udvide det til familien? Ja. Øh, at, ja. jeg, at, jeg skal flytte her til, altså hvis nu, det er det, der er jeres mål. Øh, altså ja, alle egne, de har jo deres det, det, det må, ja. <laughs> vi, er jo indover, vi er jo ikke noget særligt, men vi har en natur omkring, og, og vi har også øh, mange gode, altså inden for skolevæsenet har vi jo fin jeg har stanset lidt af det, designer med dansen lidt på Kapsfonden, men jeg kan jo lige så godt tage, så det er en forsøg hos for sports for mm. initiativer, øh, der er vi altid nyt fra. Men det der med voksne, så det er så Det, nej, det er ikke mit, Så jeg selv har gået på ja. <laughs> tilbage I begyndelsen af 60'erne. Ja. at der med at snakker med at ramme voksne. Det vil det så være sådan altså, mellem de 45 og 55? Altså der er min altså, aldersgruppe, du tænker på, at man rammer. Mm, ja, ja, altså, det er dem, jeg tænker på. Det, med, det, er, det er dem, der skulle få den vanvittige idé at byen. Okay. tilflytter. Ja. <laughs> ja, tilflytter. Ja, ja. ja. Okay. Vi har jo blandt andet nogen, der er de, jeg bor på, eller andre steder. Altså det har er en, en af byens største arbejdspladser, altså, Kaserne. Ja, men jeg tror at i dag, der da bor de vel ikke engang i byen, de bruger i hvert fald ikke så mine feltet ned, som de gør i gamle dag, man kunne se, når de skulle have <laughs> det. Det blev fredag. Nå, øh, men det kender øh, jeg ikke mine feltet, ja. Hvad er det? Nej, men det var bare altså restauranterne. Ah. Ved, ved boulevarden. Og oh, wow, når de ja, så skulle ud og havde de lidt job. Når man kom kørende der om, om, om aftenen af ah, ja. blev lidt. <laughs> havde lidt. Ik ikke ligefrem typen. Ja, oh, yeah. ja. <laughs> jeg tror, at jeg lige springer lidt over til, altså vi har snakket om det, at ja, man kunne gøre, ja. et du kan sat for yngre målgruppe. Der ja. snakker lidt om det der med, at det skal være noget, man skal kunne berøre, eller lege med, ja, eller noget. Ja, der, ja. og at skolerne havde et stort ansvar der, altså, i deres uh, historie. Ja. Det bliver jo brugt meget, altså det kommer jo øh, det mange. og snart museerne skifter udstillingen, mm. så de inviterer de årskole. Men, men altså, det de, de kan gøres bedre, og som jeg peger på, navnlig aktivere dem. Ja. ja. De skal gøre noget selv. Om ikke andet, skal de i hvert fald prøve at skrive et spørgsmål, hvor de ja. kan tænke om, hvor de selv tænker, ja. Æh, ja og hvad er det for noget, vi ser her. Ja. Jeg tror, jeg prøver at springe over til, til noget af det sidste af her, og det, det handler lidt om, om designet den her hjemmeside, hvor du tænker, at det skulle være og et første spørgsmål, det, er, det handler om, hvad, hvad dine forventninger til sådan en hjemmeside skulle indeholde hvis var, altså, hvad, hvad kunne den indeholde så altså, dine forventninger, som du synes, som minimum, der skulle være på den Du snakkede lidt om den der, hvad skulle være noget, noget samling, noget linksamling til det, man særlig interesserede sig for. Ja, ja. sådan at så der var, ja, henvisning henvisninger ja. Til, til, hvor kunne man få hjælp ja. til, til Askelympe. Ja. Det kunne være interessant. så altså, kunne den også give smags på dig. Altså, vi, vi kunne da... jeg ved godt, at det altså, er... Jeg, jeg skal på ingen måde øh, skal vi sige, give øh, tilladelse til noget udovre, af vores redaktører, de gør. Øh, at bruge billedmateriale, øh, Fordi altså... Vi, vi kæmper selvfølgelig en hård kamp økonomisk for at kunne udgive et hæft. Ja. Så kan man se, hvorfor vi giver det, det ikke bare digitalt? Jamen, får vi nej, nej, nej, nej. Vi arbejder alle sammen gratis. Ja, for øh, i, i forvejen, så Derfor så må vi øh, beskytte vores koffer e efter, øh, efter den stil der. Ja. Ja. Men altså noget i stil med, øh, med den omtale, som vi jo også gerne vil have. eller ja. altså som i anmeldelser, som Måske de ser vi altid frem til igen det er, at de, at de laver en, og det gør de trofast hvert år, laver en omtale og Det gør de, at de, at de en, og det der ret grundigt. at vi de, de, de, de går ind på hver enkelt artikel. Hvor mange medlemmer har I egentlig? Vi har godt 500. Nå, det var mange. Så, så vi har mange, og vi har mange også, som ud ude omkring. De er oplandet, eller? Nej, nej, nej, Nå, nå, nå. Folk, ja. altså, øh, de flytter jo ude i dag, hvis ikke de flytter. Jeg ved ikke. Ja, ja. Vi, ah, vi, vi sender bare ikke rigtig nogen til udlandet. Det er jo et af vores problemer, det er, at distributionen i dag, det er blevet dyrt, i dyr, så når Vi altså, vi udgiver den bog til under, når nogen har ja. Og vores medlemskab koster 95 kr. Ja. Ja. Og det er sådan, at vi faktisk selv i bestyrelsen <trykker> cykler rundt i vores eget kvarter og, <trykker> og, og, og spare de 30 kroner, ja. der, som hver uh, forsendelse koster tit, når det, ja. at vi skal ophøre det. Lidt, hvis vi laver bare lidt flere sider nu. Det er en lille at lave med. Uh, lidt flere sider, så holder vi op på nogle før hvordan ja, det, det er i priser. Det er bare til distribution. Så derfor så vil jeg sige, altså, når det taler om copyright til det, I skriver på en hjemmeside, ja. så, så må jeg lige spørge Nets uh, Uh, at, at, at de det. De også, ja, vi, vi, skal vi skal også have retning til, til, til ja, er, at her. Det er interessant på hjemmesiden at bare lige have et, altså et lille uddrag, og så sige at uh, se, se det her, det ser spændende noget, men du kan læse mere i den her bog. Ja. Ja, så, så på, det, på den måde er vi også det interesseret i og få omtale. Så det var interessant, at vi bare lige tager sådan lige en lille teaser ud, og så siger at se det her, det er rigtig spændende. Men hvis I vil læse mere, så kan I læse de her bøger. Ja, vores, øh, hvad hedder det, pris, den, den prøver vi at holde, det er jo meget langt nede, og det, den ligger sådan typisk med de boghandler, så børnene også nu forsvinder. Nå, gør de <laughs> Æh, det. Jamen altså, Det de kan ikke køre alt Nej. småt, det ja, ja, ja. Du er du ikke i den mere, det skal være ja, ja. store enheder. Og du er ikke for kvicklig, og den slags øh, forretninger, til at tage lokalhistorisk børn, Nej, Nej. Øh. Nej. Det er dem, der de ikke ind. Nej, konceptet det er bestemt et eller andet sted i det fjerne. Ja. For, ja. for nogen, der skal have det til at køre, de mener altså, at nu skal folk læse den og den slags billige kriminalromaner. Det er det, der er salg ja, <laughs> ja, i. Ja, ja. Så der, der, der er dilemmaerne, men de har alle, og det har bibliotekerne jo også ja. i høj grad. Ja, det det. Med, altså, hvad, hvad, øh, hvor meget kan man levere kan øh, gratis til digitalisering? Ja. Jeg læser dig selv på min iPad, det læser jeg dig selv gerne, bøger, men jeg Nå. kan godt se, at, ja. at, at udbuddet, uh, det de er jo begrænset sådan til, til virkeligheden. Altså, er skal helt tilbage til Shakespeare og, ja. og hvad det, Mark Twain og sådan nogen for at få, hvad, hvad det er, frigivet. Fordi ja. Ellers er man er altså, på verdensplan, der er man jo også meget beskeden, hvad man, man, man smider ud der, fordi man vil ikke jeg ikke for, jeg væk, hvis Nej, det kan man jo ikke. Ja, det har jo ikke forretning i. Nej. Men du har en eget siger du? Der er ja, hjemme, der ja. du Ja, Ja, det er det er så. Ja, ja, ja, ja. Åh, ja. ja. oh, det, det var fancy, synes jeg. Så tænker jeg, øh... Men du synes... Du ja, er ikke... det ja. Ja. <laughs> er nødt til at holde fokus her ja, på, hvis vi skal nå det inde ved det nu øhm, tænker jeg lidt på, øhm... Du nævnte, du synes også, det ville være fint nok, at blive kørt bare, at, at det bare lige var sådan en lille appetitbækker, og så henviste over til bøgerne, på en måde ja, for, at vi ja, samarbejder, altså, ja, at det samarbejder på den der måde, der ja, det, er, det, kunne, det, det kunne være interessant ja, at på den måde. Ja, ja. Okay, super nok. Øhm, du du laver ja. en lille, lille spring her, og det, det handler sådan lidt om, hvordan det er, at, at du tænker, at den her hjemmeside skal se ud. Og det, hvis du nu skulle tænke på nogle farver, som du kommer til at tænke på, når du tænker på lokalhistorier, øh, hvor kunne det så være... Det skulle være Eller at det skulle være blå for. Det vandt for omkring og så altså. Som natur farve, som kan øh, ja, der. Der bestemt altså et eller andet fugus. Ja. Og ja. ja. det klinter der det oh, ja. er ting, der de det også de der profiler, der står. Øh, der. Ja. Jeg tænker noget meget af. Gul, gul. Det er, hvis de spiller den slags ting, der er det historiens barn. Gul. Ja, okay. Men det, det skulle så være grånbagere og ja. ja, så Ja, med gul og grå, så er over i farverne Ja, ja. Og ja. nok ja, fordi at når man måske forestiller sig at mange folk, der tænker med et pæd, tænker de på sort hvid, altså som gamle billeder og sådan. Noget. Så du har ret sjovt lige at høre lidt, hvad du tænker på. Øh, ja. På øh, egen. Ja. Det er altså spændende at Logo. Ja, symboler, ja, så får du ikke brug, ja lige salg, med ja, det, ja, ja, så man skal have det, når man laver sådan noget. Øh, altså. kunne I ikke bare starte med, med byens gamle øh, byvågb. Ja, byvåg. Ja. Og, og, og, fordi det, det giver jo også nogen øh, gode association, synes jeg. Øh, der er. Øh, så skive, det ved, det ved vi jo ikke rigtig, hvad det betyder, men, men der er nogen, der mener, at det øh, henviser til de plader, der var på broen. Det, det var jo svært at komme til byen dengang, altså mm -hmm. skivehus ligget lige der, ja. hvor der skulle være bro for at komme over Karofunds Delta. en har sagt fordi den, ja. den øh, generede det hele, så ja. der skulle uh, trafikken over broen, og, og, og, og der har man, altså, der har man den der bro øh, med de her plader på siden, og så navnligt fiskerne. Fordi fiskeriet ja, er, også fiskeri, der, er det, der også er et uh, symbol på et erhverv, selvom det er over til at blive øst, og så er nogen, det i dag. Ja, er, det, er, er det ikke rigtigt, der var fisk i bivåbnet nu? Har jeg jo, dem, der, er det jo, der, der er det der fisk, uh, ja. på, men det vil jeg ikke, uh, altså det kan være en udgangspunkt. Ja, det er en også. god idé. Ja. Altid. Monoserne øh, ja. altså, ja. <laughs> er jo sluttet sammen under en direktør, det hedder Museum Salling. Ja. De, de har jo fået få et firma i Aarhus til at designe deres logo. Okay. Det ved jeg ikke korrektigt, om jeg ikke er blevet for gammel, men det hedder Muserum. Okay. Hvis man skal gøre lidt nær af det. Æ, og, og det, det binder sig så altså, ja, det er så museum så så skal de så binder de midterste bogstaver ja, og så et helt selv i den ned de, de her så tegnet øh, hvad hedder det, forskellige forslag til det ned så så, så så meningen at det enkelte museum f.eks. eksempel eller eller spøtrup og sådan noget, der skal så stå navnet der under for de i nu skal de jo gerne I kunne identificere sig, ja. Ja. Øh, men det er bare for at nævne et, et eksempel på, på ja. hvordan jeg måske er, er noget kritisk overfor det. Det siger jeg ikke mig som bare, så kan det heller, heller det starte med at lave et nyt helt nyt selv, og så god ja. udgangspunkt i det gamle Ja, fanden? det er også en rigtig god idé. Ja, det ved jeg ikke mere. Nå, men det synes jeg er rigtig godt. Øhm, har været så nogle designmæssige forslag, så tænker jeg for Nu tænker jeg, nu har du også kigget på, du har også kigget på hjemmesider tidligere. Øh, ja. ja. Om om der er noget, du synes, hvis du nu var dig der skulle øh, lave den her, hvad, hvordan? Ja, jeg der, mener, så altså, I skal jeg skal have noget, øh, altså, I, I, I skal have noget billede Billede? Det, det er det, der tager til ja. at fange det er altid fange over. Det er ikke sådan, at man skal det. Det er det. Det samme det oplysningstegn, den, den kan, kan komme der Jeg Synes du så, at der skulle være mere fokus på billederne, end, end på teksten? Så er hjemmeside. Jeg hjemmeside. Jeg tænker på det lidt mere. Når jeg skal læse noget nyt, så har jeg f.eks. været læst i avisen, om at de mener, at de har fundet ud af, hvad træthed er for noget andet, og sådan noget. Ja. <laughs> så her er det Maratonløbere, øh, de øh, går koldt. Ja. Hvad er det for noget? Ja. Øh, så kan jeg godt lide. At, og, og det, det, det, det, de nu af, det kan ikke om det var orkud som der var det København, ja, der er noget der egne forskere der har lavet noget teori. At der er et bestemt et syn, som jam kan gå ind og blokere, når det helt sindssyndsvis sker videre, Det videre, der er kun 7,5 km tilbage, eller 42 km her, er et, så pludselig, så kan man ikke mere, Nej. så falder man sammen. Hvad er det for noget, det er det, man må man, man, man undersøge. nu skal jeg komme tilbage til sagen. Ja, så, set, den måde, jeg bedst kan forstå det på, det er, at de så i avisen er en et diagram ja. Ja. Ja, hvad der sker. Og det er det, jeg synes, at, at I kan bruge på en eller anden måde. Og så, så kommer så den tørre brødtekst. Øh, ja. Så siger man: Nej, det skal du Men jeg kan godt lide, at der uh, er på en eller anden måde form at lave en oversigt, der så, uh, tager kvintesen. Uh, så kan uh, uh, uh. det gerne være et billede fra for eksempel en lokalhistorisk noget vi, vi snakker om yeah. og så tekst yeah. ja. det her billede der man snakker om må det også være illustreret Så det du Altså det, hvis du tegner så, så giver du det jo selv en retning så det er det bestemmer hvad hvad hvad skal ja. hvad skal det fokuseres på og ja. altså, virkeligt hvad, hvad er det for noget at det det man skal sige at det det man har en bestemt idé til det at det at jeg vil vise dig. Ja. ja så så noget hjemme så når man faktisk også godt have tegnet, ved det så det er ikke noget at gøre noget at, at altså, jeg ja, siger det er bedre hvis det er tegnet det er bedre at tegne det, er tegnet, ja. det er. Okay. Okay. Det fakter måske også et præg af, at det er noget ældre, hvis at det er i farve fillet. Fordi det generaler, det har et budskab. Hvem er du? Det er dig, jeg vil prøve at fortælle det. Derfor er det vigtigt, at det er en på målgruppe. Er det børn er det. Øh forældede mennesker, <laughs> eller, eller, eller, eller, eller hvem er det, altså, man, man er opmærksom på, hvem er det, man kommunikerer med. Ja. Øh, og, og, og, det, det, det synes jeg må være noget vigtigt at tænke på. Det er rigtig vigtigt. Okay. Ja, nu hvis det er, sådan, det er at du skulle kommunikere med nogen, der var mellem, øh, mellem 50 og 60 år? Ja. Vil du så stadig kalde tegnet, eller vil du stadig have en blanding af det hele, eller hvordan vil du gøre så? Altså jeg vil lave begge dele. Det er de... altså jeg jeg vil, øh, vil, sige, at det som, øh, som, som fanger, det er, altså har du et problem, der er lidt komplekst, lidt indviklet det også? Ja. Så, så skal man, til det kan man i ja, alt undervisning, der er nogen, der forstår det på den ene måde, der er nogen, der forstår det bedre gennem ørerne, nogen der forstår det bedre gennem synen, også? Og, og det er det, du udnytter ved, at du ligesom... Du klarer tingene to gange. Ja. Ja. Sådan er det også prinske kan være med. Ja. Ja, ja. Og der er det, man skal gøre begge dele, så man, man taler til flere sanser, ja, kan vi sige, ja. som, ja. til et budskab. Ja. Nu har sådan hjemmeside, de har jo også nogle, nogle muligheder for sådan noget med lyd og video. Ja. Kun det være interessant? toen i en handel. Han måtte meget evigt efter selde, ja. finde, øh, hvad hedder det, øh, finde nogle nogle gode øh, komponister til øh, sin sin øh, diktet. Ja. Det var jo altid en sag, og der var der også til Vendekreisen derude for den. Det, det var man han dem så så altså det var det det var jo sådan svært. Det, det, det ved jeg ikke rigtigt, altså, det kunne være det, men det kunne også være mange andre ting, som I måske siger jer mere øh, lydmæssigt. Kun øh, øh, musik, for så at der er, altså for din stemning var interessant. Det det. Ja. ja det, det, det er, er, er, er altså, tonerne, som skal, skal give dig det, og der, der, ja. der må jeg så, så tænke på musik, som I, I kender os. Det her det, det giver måske gode associationer, og, og det er godt at have, have det. Jeg har det ikke til at jo Det skal ikke. ikke nej, nej. Det kunne også være så eksempelvis med øh, en lille film, der viser billeder fra skive igennem, der bevæger sig det Ja, gang. det er noget. Det ja. er ja, helt givet. Der ja. er noget, der bevæger sig er godt. Øh, ja. ja. Jeg ved, En af, af Nelsons virkelig populære medier. Øh, ja. Det er jo et gammel skivefilm. Ja. Der må han gang for gang. Dåbler eller noget tre dåbler fordi det kommer folk virkelig til. Han har jo et velt af så det er ikke vist ham om nogle eksempler på hvad der var mulige der. At det er det viser med sådan nogle projekter, eller hvordan han gjorde. Altså det ser jeg meget gang med en gamle der. Jeg har ikke, det, det, det, det har jeg også sagt til ham, hvorfor bor det er en både, er ikke en almindelig computer til at styre det for? Uh, og så jeg, der er jo projektorer alle steder i skolerne, og museer og det er faktisk tænkt, det er sådan, at, at man kan få det ud. Fordi de allerfleste forholdersholder i dag, de møder jo op, med en PC. Det, som du gør det, end der Take <laughs> <laughs> Jeg ikke, skal det skal er, i hvert fald eh det primærtimod en glad stemning, og altså, det, det, det, det synes jeg. En glad stemning. Ja. Ja. Det, det, det synes jeg. Ja. Men der er også noget, der, som altså kan du noget der som rammer jer, hos er mange det det gør. Ja, det er Det er ja, ja. jo for eksempel øh, okay, eh sang for mange i hvert fald bestemt ja. så den der ja, det vi taler med den der, der er ældre gruppe, så ja. så det bare altså bare høre. Lige der, så, så har man jo den stemning. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Og hvis det var under besættelsen, så kunne det måske også være sådan et eller der var lidt spændende eller sådan noget, måske. Ja. Det var det, ja. Eller Ja, det ja, Uden at være for uhyggelig. selvfølgelig. <laughs> altså, nu sådan en som han er jo meget sammen. Ja. når nu øh, det, øh, skal jeg skal fortælle en specielt til sidst historie. Fordi alle vil jo gerne ud og fortælle noget med og sabotage og sprængninger. Og øh, skrækken og, øh, og hvad sker der nu for alle tysker, når der kommer derned. Ja. Øh, der var jo ikke så meget. De andre fleste, nu har jeg selv så gammel nu at jeg kan svagt huske som barn, der kan huske, at vi havde tysk soldater, der havde vagt for ham, hvor jeg boede. Livet, det gik jo. Det er dig, som det var jo at finde ud af, at nu kan vi ikke få de ting. Øh, hvordan klarer vi os så? Ja, ja. Og så skulle man eller den anden være brænde, når man skulle. Nej, det var ikke noget problem her på stedet ja, ja. At, at få det. Men uh, så altså, ordentlig logi til alle mennesker, det var lidt mere svært, fordi der var ikke rigtigt til at bygge, uh, så meget. så mange af de, måtte jo det var. Det, det, det, det var... Det var altså ikke nok med guld og kugler. Nej. Øh, for, for ret mange. Nej. Øh, det er ganske få mennesker. Ja. Vi kommer sikkert på, at snakker om Hvad med Første verdenskrig? Var der kunne tage noget indflydelse her på skivejjen øh, med Første verdenskrig der i gang, du kender noget til. Ja, vandtur. Hvad siger I siger du? Følgelig sig, vi har en vandtur. Den interesserede mig. Eller ikke mig, men jeg er sådan det egentlig ting. Ja. Øh, I Berlin der øh, rynkede de jo lidt på næsen og sagde, jamen er, er vi nødt til at besætte København? eller Vi skal i hvert fald forhindre, at den engelske flåde, de kommer ind øh, til vores kyster. Det vil sige, de må ikke komme ind i Ydersund. De må ikke komme ind ja. i Storbæl. De må ikke komme igen. igennem. Er, er det her fra første verdenskibelsen? Ja, det er fra Okay, ja. ja. Øh, og og begyndte at lave en nordfront. Det kan, det kan vi ikke klare. Right. Øh, vi er nok nok her Østrum til Så derfor så øh, ville Danmark opretholde sin neutralitet. Eller ville de bare sige, at ældre, ja, nu kommer englænderne, støttede mm. af amerikanerne og franske vennerne, ja. øh, og lavede landgang i Jammerbo, ja. eksempel. Ja. Så den her manøvre, der blev lavet i 1916, den gik så ud på, at de danske tropper, der var, vi havde mange, der var indkaldt, de sagde jo, alle de unge mennesker, de, de sagde jo rundt omkring, at man var inddosseret på gården og så videre, og man var ind til såkaldte dækningsstyrke, der skulle vise, at vi ville forsvangere. Og det her har så en i det. Den manøver, der skulle laves, det var, at man skulle lave en tilbagetrækning fra Jammerhugten, og ned igennem Ty og ned igennem Moss og Salling, så havde i skive det forskellige, de så at det skulle være et slag, og man havde indforskrevet selve majestaten, Christian den 10., uh -huh. til at komme og inspicere det. Det skulle ikke andet være til hesten, og det var ham jo. Nå, derfor så, så skulle han... Så de havde det troet, at det skulle sammen... være et slag her i skive, faktisk. Ja, det, det skulle man så, hvad ja. hedder det, man gjorde. og alt sammen med den hensigt at berolige dem, sige, danskerne, de skal i hvert fald nok gøre noget deres for at holde en invasion tilbage i et stykke tid, så vi kan prøve at så rykke op og, ja. og, og, og forhindre det. det. Det er selvfølgelig ideen, altså det er diplomatiske, at, at forsætte de signaler, vi står på sammen, måde, ja. som at vi jo sagde, ja, men vi minerer hver aften kl. 10, vinerne i Øresund ja. og i Storbælt. Sådan at, at øh, hvis det skulle være engelske fartøjer, der skulle forsøge at slippe igennem den så rygede de at på med et bræl. Ja. <laughs> det Så fik den gode skib vidt han op øh, ja. ja, i år, som det var et skib for ham, der gik der med mand og mus. Ja, og så jeg at, at, at, at slippe igennem over fra Østersøen. Og. Ja. ja der dukker jo nogle gange nogle op, stadig vigtige må ud Ja, det har været svært at fjerne dem, ja. Men, øh, jo, Danmark, det. Ja. Men jo Danmarks liv, så er det, det skulle, så derfor så havde vi det der manøvre her. Ja. Og jeg har talt med en, hvis mor fik lov til at se ved at smokke her på kongressen den 10. Hun var kun fem år dengang. Oh, <laughs> så, så for den vil jeg tager det som så et eksempel på, hvor jeg kan sådan, tage, tage lidt lokalt historie ind. Hvis øh. det er, hvis jeg så skal forklare noget. Øh, Det <guland> at se de her høje generaler, der sidder ned og lover Kaiser Wilhelm, <guland> at danskerne de skal ja. nok. Ja. Og det var i virkeligheden så det var meget ambivalent, fordi altså, danskerne de holdt det jo mindst. De, de, de, de var jo ikke at, at tysk orienterede, selvom sagde, det skulle vi være. Men så ved du så om, om havde soldaterne så var det gennem skive så altså med de mængsler hidtil? Ja, ja, ja, de var, det, det. de var ikke Og til det skoleinstruktør i byen. Hans, uh, han Han hans bedste flag, Han var med, men han det faktisk ingen gang. Nå. <laughs> Nå. Okay. <laughs> det men uh, selv den tror skændring, den tror jeg er den, den, den, var der. Mm. Og, ja. og, og uh, de, de lavede det, altså, de der. Ja. Og, ja, så det formål, ja. Det er sådan bare det, at de mente, de måske ikke altid <coughs> forstod de høje generals taktik. Nej! <laughs> Nå, nu kommer vi sådan lidt. Uh, lidt det for, er jo også et kild, vi også meget gerne bruger det her. Altså kan vi få fat i, i dagbøger til nogle ting. Jeg har et eksempel i den sidste hvor vi har nogle der soldater, der skriver hjem i den sidste uge, er vi lavede. Det kommer nu altså, som de fleste indkaldte soldater var til, som bare rundt i bedre lande. <laughs> ja. <laughs> og hvert sker det mere, der ikke rigtig noget, men det er så Ja, jeg tror, vi skriver her til sidst her med, at, har du nogle, nogle særlige råd, eller noget, du giver os, når vi skal til at lave her hjemmeside, eller... Jeg har selvfølgelig ikke forstander. Jeg har der så andre bare, ting, jeg ved. Altså, har arbejdet med, der har ikke set hjemmesider lave. Altså, det er ikke godmæssigt, du kunne at tænke på, men om der er noget særligt lokalt historie, at tænke på, eller noget særligt, ja. hvordan det skulle se ud, eller om du synes, der er et eller andet du lige vil... Jeg, det synes jeg ikke, Nej, Vi er en egen som andre, men altså, vi, altså det her sted er, er jo godt, hvis der er nogle mennesker, der gør noget ved. Ja. Ja. Det, det er lidt vej sammen. Deres historie vil vi gerne fortælle videre. Ja. Det er jo altid at sige. Ja, så vil vi gerne sige tusind yes, tak. tak for jer, det. Jeg, det. Og, jeg håber, at I får lært en god nok. Jamen, ja. du kommer der til at se den. Vi tænker lidt på, at, det, at vi nok, når vi nogle gange er færdige, så sender vi den der lille link. Og, ja, er, og så kan ja. ja, vil du, så, så vi vil meget ja. gerne have din mening på, hvordan det synes ofte. Den skal I ikke betrags, som særligt.